Biba Arduak sedia presentatu die Donostin Astehuntan. Kooperatiba bat da, Euskal Herriko Ardu Biologikoen salmenta egiteko eta hostalaiekin jarri manen aizatzeko. Arturo Bilanoeba koordinazaliak erraiten daik zuin dien kide izateko kriterioak. Badira hainbat kriterio, eh, lehenik maztizania eta arnogila izatea, hau da laboraria izatea mastian lan egitea, eta gero ekoizlea izatea ere. Baita ere izatea txipia. Eh naiagotu dugu 11 mastizain e, edo 11 etzalde txipi egotea eta ez handi handi bat. E, azkenean horrela sortzen den aberastasuna eh herrietan eskualdetan e, gelditzen da eta gainera e, kalitatea lehenesten dugu e, kantitatearen eh aizinetik. E, gainera izan bar dira E, biologikoak izan behar dute, ziurtagiri biologikoa hori baita, e, bai publikoari eskaintzen aldiogun, diogun ziurtasun, segurtasun e, bakarra ez, eta segurtatzeko ez dela bat ere herbizidarik, pestizidarik, kimikorik e, gure mastietan eta ez da gure arnoetan. Eta izatea Euskal Herriko azkenean hau da Euskal Herri guztiko e, proiektu bat, helikadura buru jabetzaaren bidea e, egiteko. Hortaz gain nahi diela abuai gaztentako erreferentzia bat bilakatu. Jakusteko badela beste bide bat, maharztietan lan egiteko, arduan egiteko eta arduan saltzeko.